Гримнув на нього Ібрагім. Я стежу за тобою. За найменшу провину з тебе здеруть шкіру найдосвідченіші кати джелати, а тепер геть з перед моїх очей. Стривай, скільки ти повинен принести грошей для Матбаха й мені? Отримавши гроші, кучук позадкував від нього страшного чоловіка, який щомиті загрожував луснути від гніву, випередивши строк, призначений йому Аллахом. Якби не був ще й досі такий переляканий, то посміявся б від думки про те, якою малою ціною викупив своє життя, за яке цієї ночі ніхто не дав би щербати їй Акча. Підслухувати і підглядати за султаншею – що могло бути простіше? Однаковж усі вони там, на кухнях, тільки те й робили, знаходячи в цьому своєрідну розвагу і втіху, і бодай незначне відшкодування за своє вічне рабство». Вони бачили, як набивають шлунки розледащілі одаліски, самі ж задовольнялися підслухами, підгляданнями, забороненими тайнощами. Кожен чимось живиться на сім світі. Вже коли відпустив євнуха, Ібрагім пошкодував, що не звелів дати тому хльости бодай для годиці, для більшого переляку. Донощиків мав задосить і без цього нікчемного кучука, але то були платні улаки. Їхня запопадливість вимірювалася кількістю грошей, які вони одержували, цей доноситиме за страх. Щоразу сподіватиметься, що позбувається цього страшного почуття, продаючи чиїсь душі, може й Роксоланину, не відаючи в своїй обмеженості, що від страху порятуватися йому вже не дано. Але щоб чоловік відчув, що це лиховісне почуття розростається в ньому, мов могутнє отруйне дерево, його треба іноді бити довго і тяжко. Небитий не знає страху. Від таких людей пуття не жди. Мабуть, і держава, населена самими небитими людьми, довго не протримається і завалиться, ще й не розквітнувши, як буйний папоротник, незакорінений в землі. Ібрагім мало не гукнув огланам, щоб наздогнали і завернули Кучука для довершення розправи. Втішив себе думкою, що євнух не менею його рук. Бо як подумати, то чи не однаково, коли чоловік буде битий? Брама Вона часто думала, а може то просто ввижалося, а може снилося. А що, коли поставити в полі, в пустелі, на просторі велику браму? На спомин душі, як ставлять джамії, і марети, медресе, дервіжські притулки, і гробниці тюрбе. Колись ходжан на середдін буцим то отримав від кривавого Тімурлена 10 золотих на будування будинку. Він поставив у полі самі двері з засобом і замком. Пам'ять про ці двері, пояснив мудрий ходжа, Говоритиме нащадкам про перемоги Тимура. Над високими тріумфальними брамами завойовника Стоятиме невгамний плач, А над дверима бідного насреддіна вічний сміх. Жінка стоїть, як брама при вході І при виході з цього світу. А коли й жінку кинуто за браму, Тоді по один бік воля, по другий Завжди неволя, хоч би як високо була ти вознесена. Коли ж винести браму в пустелю, то зусібіч воля, тільки сама брама, мов знак ув'язнення, наче Божа сльоза над недосконалістю світу. Роксалана бачила ту браму. Самотня, могутня, непробивна, може дерев'яна, із страхітливого колоддя, обкована міддю, взята на залізні шпуги. Може, мармурова, а то й бронзова. В сизій патині часу, Висока до самого неба, Хмари зачіпляються за неї, Птахи наполохано облітають її віддаля, блискавиці жорстоко б'ють у неї, І дзвенить вона, Стогонить, дуднить, Самотня, як людина на світі, І темний плач стоїть над нею, І стогін, і схлип. Клянуться мною ті, що проти мене лютують. ЧАРИ. Ранки приходили з за босфору такі чисті, як дитяче личко. Навіть тоді, як діти ще були малі, не давали спати цілими ночами, і Роксалана спала